Хтось підслухати, мов, шкатулою тією, ми так і не покористувалися. Кирило її сховав біля валуна Велетенського, який лежав біля в'їзних воріт до давнього міста. Наше село давнє колись було містом Черне, з валом і фортецею, в'їзними ворітьми. Біля воріт лежав камінь, він і зараз там лежить. А в рову колишнім Кирило закопав шкатулу з печаткою і іншими коштовностями біля самого каменя. З якого боку, не знаю. Казав, тоді був місяць у повній, і він копав при ньому. Пошукай, коли хочеш. Вважай, то мій посаг. Марійка ще щось говорила, а він сидів і думав. Ось вона тут, її голос. Вона тут? Ні, між цією і тією Марійкою. Безодня, але ж голос, думка. Одна субстанція? «Чи ні? Наша суть тіло чи щось інше? Ось і в цій Марійці щось інше, вище. Хто знає? Хто пояснить? І до чого це приведе? Мене? Її? О, Бог!» В ту мить Марійка відлетіла в глибек крана і звідти почулося глухувати. «Не знаю, навіщо все це тобі розказую. Якщо живу на землі не вперше, чому роблю помилки?» І чи можна навчити людину жити? Мабуть, ні. Помилки – це і є життя. Можна вчити людину не перейматися днем сьогоднішнім і днем минулим, але це вже не буде ця сама людина і це саме життя. І хто буде вчити? Ті, які самі не вміють жити. Вся історія – навчання жити. Не вчиняти війн, не вбивати через владу, не набивати живіт комору і ані кроку вперед. Та й не можна розпочати з чистого аркуша, з першої сторінки. Бо куди подіти всі оті, попередні сторінки? Все, що надумане, і пережити. Жити, то жити, чомусь роздратовано мовив Олег. Не мудрувати, не розумувати. Мудрість не приносить щастя. Розум катує людину, він бачить зло, недосконалості. І власні, і власні. По собі знаєш? Може й так. Краще ото... Дурень наївся, напився і щасливий. Прекрасна філософія. Олег образився і пішов на кухню. Довго цього вечора Олег думав над Марійчиною розповіддю. Перед ним стояло село. Бачив його і не бачив на відстані 80 років. Бачив Марійку Марією, а Марію Марійкою. Все те не вміщалося в голові. Наступного ранку подзвонив Семену в бурді і розповів усе, запитав, як це тлумачити, як розуміти. «Як хочеш», – відказав той. «Кажуть, і то не деякі серйозні науковці, що людська душа існує, ну як би тобі, не на одній глибині, чи сказати б, на різних рівнях, переміщається в різні фази свого існування. Отже, це реально? Як би тобі сказати, я не вживав би цього слова». І отого того придуманого віртуальність також. А втім, це ще не вивчено. Але вір, інакше тобі буде важко, або й просто нестерпно. Ніяких порад я тобі давати не можу. Орієнтуйся сам. По чому? По серцю, по душі, насамперед по ній. А вона є, ти знову зариву гроші. Якщо в тебе її немає, іди до дідька. Пішов. У трубці клацнуло. Потопельник Кожна нелицемірна душа, яка не має в собі лукавства, ні підступу в серці, свята є. Багато старання потрібно, аби згадати і похвалити та вблажити всіх, хто у Господі помер тут, у блаженному цьому монастирі Печерському. Давидовими словами говорячи, радійте праведні в Господі, праведним належить похвала, добре співайте йому з виступами на десятиструнному псалтирі. Не від першого бо на десять часу Господу молилися і тому вгодне творили, але з юнацьких років Богу себе віддали. Києво Печерський Патерик. Коли Васян розповів ігумену про свій гріх, той не сварив його, не страхав, навіть не повчав, скорше заспокоював. Тебе взяли силою? Молися.